Mersa takohemi së bashku në emisionin tonë të tuaj duke kërkuar përgjigje. Santa në studio është hojja Jon i ndëruar Faruk Lohaj me të cilin bashkë do ju tuaj, në në të ju përgjigjeme pyetjet tuaja që tashmë na kanë arritur në postën tonë elektronike pyetjet@viskos.com. Kështu për të mos humbur kohë në emrin tuaj, unë i oroj Mirsa Ardja hojja Santa ndëruar. Hoxha Selamulekum e Mirsa na jeta në studio. Selamulellahu brekat. Mirsëoj. Atëherë sigurisht pajtoheni dhe ju shqoi me pyetjen e parë e cila është kjo Jo pëjët një të rishikostat, cilë është minimumi që duhet bërë për qenë musliman dhe për të hyrë në gjenët? Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdullillahirrabbilalemin, wa salatu wa salam ala nabijina Muhammed. E falandrojmë Allahun, filloj me emrin e ti, dhe dërgëm salavatë për Muhammedin Allahis, salatu wa salam. Në gjenët, njeri ju do të hyrë me trupin e ti dhe me shpirtin e ti. Kështë që për të hyrë në gjenët, do ta të këtë të përgatitur trupin e ti dhe shpirtin e ti. Këllimesht, njerë ju do të ati se në gjenet, fyshët me rahmetin Allahu dhe lëshanu. Pra të Muhammedi a.s. Në, në ka të regu se Allahu dhe lëshanu ka thënë që askush nuk do të hynë në gjenet, illa abirahmeti, përvese në rahmetin Allahu dhe lëshanu. I kanë thënë sahabët ja Rasul Allah, po asti nuk do të hynë në gjenet me gjithëto dhejprat, kolosalet, mdhaja, nuk dhe të të fysh në gjenet, dhe të asë unë, përveç se me rahmetin Allahot dhe le shama. Dhe me thënë, gjenetit është një shpërblim i madhë. është një shpërblim shumë, shumë i madhë. Andaj, të gjitha veprat të cilët ne i bëjmë, nuk jënë atë shumë që ne të meritujmë gjenetit. Por ne hymë gjenet me lejnë Allahot, me rahmetin e ti, me mshirën e ti. Pra të thash në fillim që du të pregaditët ose na on tet meritor edhe ana trupore edhe ana shpirtërore. Pi them këto të dyja. Pasi që nëse un i them dikujt që ti hyn në xhenet, nëse i pranon kushtet e imanit, duke filluar me besimin në Allahun, në besimin në melajke, besimin në pejgamber, besimin, besimin, besimin në librat e Allahut, besimin ditën e kiametit, besimin në caktimin e Allahut. Pastaj duke i, i punu ose i praktiku kushtet e Islamit në shqiptimi shahadetit, falen namazit, dhenja zekatit, agjerimi e ramazanit, edhe shkuar e në haqë. Në qofë se na i thëmë këto, faktikisht këto në shtyllat e imanit dhe shtyllat e islamit. Të senat, në qofë se i punën e një musliman, të ty një njën gjenet me lejnë Allahot dhe lëshanu. Por njeri, në mund, shtyllat e imanit kanë të banjnë me, me shpirtin, se njeri me zemër e besanë Allahot, me lajkët e Allahot, e kështumëraot. Kurse me trop i i vepron e shtyllat e Islamit, shqiptimi i adetit, falja namazit dhe nezaqatit, aqrimi i namazit e xhmerat. Një, një njëri i ri ka hartë Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam, dhe e me ka pyetur Muhamedin aleyhissalem e ka thonë ya ja rasulullah, më tregon mua çka më ka bër obligimu Allahu pasi çojm bër musliman. Dhe i tregon Muhamedi aleyhissalem duke thënë se ty të ka obliguar Allahu dhe të gjith, të gjithë besimtarët, muslimanat, që ti fash pesë kohët e namazit. Thet a kam dhe qka obligim përveshty Thot, jo. Thot, në pese? Thet Muhamed nësëm jo. Thet pra o në komi kryp të pese edhe tjera së komi punu. Pas ta i pytë, që kam e ka obligua Allah nga zëqatit, nga dhenja pasuris, thet ka obligua Allah u dhele shanu që përsh të vetë të nzjerës zëqatin nga pasuris që i ki, se cilin zëqat për se cilin loj. A kem dhe qka tjera, jos ki obligim tjetër. Të që kam e obligim nga gjenimi, i tregon për nga me jesan për Ramazanin, thot pra dhe të haqëroj dhe nuk dhe të qëtoj tjetër. Qa kemë obligim nga për haqin, njëherë në vjetë edhe ma nuk dhe të qëtoj. Pas taj kërë njëri, kur e kërën shpinën edhe ecë, në, ec, në shtëpinën vetës në rrugën e ti, thotë Muhamej dhe resëm, e fleha regjullu in sadak. Ka thonë, Muhamej dhe resëm, kërë njëri dhe të shbetoj, dhe të hynë gjenet, në qohë se e mbanë premtimin. Pra, Allahu Te Lëshon na ka obligo me gjashtë kushte të imanit edhe pesë të islamit, këto që të mbajmë e me lena Allahut kemi hyrën xhenet. Por prapë pe thash atë është hera e tretë që them që njerit do të hyjë në xhenet muslimani besimtari me trupin e tij dhe me shpirtin e tij. Andaj trupi i ti tij do të kryej obligimet që i ka trupi. Xhiptimi i shahadethit, falja namazit dhe zakatit, aqrimi e namazorit, shkuera në hax nëse ka mundsi. Nëse ai i kryen këto Me siguri se trupi ti po dhe dhe i tij do të hyjë në xhenet, por edhe shpirti do të i kryej obligimet. Sepse trupi me gjithë shpirtin hyj në xhenet. Prandaj, çonse dikush sa të dun vetëm po fana, kurse punë tjera nuk i kanë rregull, shpirti nuk i ka rregull, s'mund pra të hyjë në xhenet. Pra ti duhet të takimi të përgatitur shpirtin edhe trupin edhe me hyj në xhenet me lejen e Allahut, do të thonë. Nëse ti je musliman e vepran çdo gjë që e ka obliguar Allahu, dhe ajo çojë ka na lu na lut për ai kam hyngjen në jenen e Allahut pastaj njerzit me siguri se ka kanë temë hoxhallarve të tjerë hyjnë në xhenet do të thonë disa njerëz do të hyjnë në xhenet ditën e kamë të fillimisht të sot xhenetli do të thonë pa u fut në xhehanam dhënia e lusme Allahu ndërxhon që na bëj neve për atyre të edhe edhe pyecin edhe përgjicen edhe të gjithë ata të gjithë muslimanët që hyjnë në xhenet pa u futur forën xhehanam Por do, ket njëz, do ket gjenetli, të ket njerëz, do të ket gjendet li. Të cilët kanë qenë musliman, kanë qenë besimtar, kanë bërë vepra të mira, por kanë pas sh më shumë se vepra të mira, kanë pas vepra ka, të këqija. Kështu që nëse Allahu nuk nuk uafon aty në ato mëkate, ato vepra të këqija, Allahu do t'i futë atë në xhanam. Që ata tavuin ndenimin të pastrohen prej mëkateve e pastaj në ditë do të dalin prej xhanamit dhe do të hyjnë në net. Ne lutem Allahun që të na ruaj prej zjarrit të xhanamit. At fim fillemë më shëndet në xanat. Me rahmetin e ti. Mir Allah ju shpërbleft pyetja për radhës së kjo thot një teleshikues. Dua të bëj një pyetje hoches e nderuar thot dhe kjo është pyetja. E, e shtu, ka renditur kështu fillemish ka treguar që fal namaz dhe më pas del tek problemet. Tho të kam problemë bëlesën pasi prindërit e mi, thotër nuk me lejojnë. Si tja pëjthët në mënyrë që të binë babajnë tim, sa i është plotësishtë kunder i desë që unë të kemë shaminë. Realishtë të jam përpjekur në mënyrën time, por cila dhët ishte një këshilë dhe nga hojgja indëruar e që dhëtë ishte një mbështetje për mua. Elhamdun la që Allah e ka uzu këtë motër, që të falë namazin, e pas taj e ka uvzu Allahot dhe lëshanu, që aja edhe ta vëndoj shamin, ose të mbulohot, ose të këtë dëshirë. Fillim ishtë, muslimant të gjithë besimtarët, do të kuptojnë mirë, sakësisht, se mbulejsa është urdhër e Allahot dhe lëshanu. Nuk është diska e dorës dytës e dorës tretë. Por është diska që është urdhër e Allahot, është obligim, është parin i fejesë, Dhe çdo muslimane e ka obligim të ta mbulojë trupin e vet. Allahu thot në Kur'an: "Ja e Nabi, kull azwajuke wa banatuke wa nisa al-mu'minina yudnina aleihin min jalabibihin." Allahu thot, o ti i dërguar, o Muhammed, o pejgamberi i Allahut, thuaj gratë tuaja dhe bijave tuaja dhe gratë të besimtarve që të mbulojnë trupin e tyre trupin e tyre duke filluar nga koka e kështu me radhë. Pra mbulesa e kokës dhe e trupit te kthemenat është obligim, është një farz i Zotit, është një obligim i Allahut dhe lëshuan. Fillimisht çdo musliman e ka obligim ta kuptojë këtë mirë dhe ta dinë rrezikun se në qoftë se një musliman e nuk e pranon mbulesën si rregull çeriatit, ai faktikisht Del pithes, në qovë se vazhden, ta, ta kundrështoj mbulesen edhe pasi që është spiguar. Pra të këmuatër, fillimisht, e ka obligim që t'ja spikoj prindit të saj, mirë, se mbulesa është obligim i Zotit, obligim i Allahun dhe lëshanu. Ajë që dhe në ka kriju, ajë që dhe në ka obligu që ne ta besojme Allahun, Ta besojme atë, ajështë të ate, si nga ka obligu të falemi, ajështë si të nga ka obligu të tjapim zëqat, ajështë si të nga ka obligu që të tjemi të mirë sështëm, të cilu i mirë me prender me familje, ajështë të cilë nga ka obligu që femëna të vëndoj shamin. Pra, kjo është e para. E dyta, kër ajë bindet, ose kër ne mundohme që të bindemi këte, pas taj duhet dhe mëthon që ate dal nga dal, të bindemi që me mbaqë shaminë. Si praktikun e ksa këshillu që ajo motra pasojë qofat namaz, pasojë që ajo e fal namazin, namazin ajo e fal më shami. Kushto çu. Ju do dit kur e fal namazin, trinë dhe pas namazit në një kohë, disa çaste, disa minuta, ose disa orë po them kështu, që ta bësh shami. Që baba e saj, prindi i saj, të msohet që të ta sheh këto më shami. Ndoni herë të falet në prezencën e tij. Na të dhomën që ajë të shehë që kjo përrinë me shami. Dhe, mbind gjitha, është një të qka që shumica e njerëzë e harrojnë. Ankohën të kë njerëzit, e harrojnë të ankohën të Allahun dhe lëshanu. Andaj, kjo motër, e cila falet, sartë falet, letë bejn dua, letë bejn lutit të Allahun dhe lëshanu, që Allahun të auzën prindin e saj, që dhe ajë të falet, dhe pas taj dhe ajë të pranoj shaminë. Mësë doaja lutja Allah të është një armë që skrahasot mas një armë tjetër. Sëpësa Allah është ta e cili ka në dorën e ti zemrat e njëzve dhe nëvzimin e njëzve. Andaj, kjo motër mundohet që ta mbaj shamina për shpe, pasi që të falet edhe një kohë që prindit të ashe. Timsohet syni i prindit që të ashe ata më shamin. Pas taj, e kësha e këshilu këtë motër që këtë i merë shka që tira të cilat ndikojn në ç' prindi cilë të cilët mirë me te. Un shpesh i them ju përgjigjëm njerëzve kështu. Sidomos djemve të ri dhe motrave tona. Ju them, ju plotësoni avant dëshirën prindve tuaj, ato që duat ose, ose është e lejuar me të plotësohet 100%. Me siguri se ata do t'ju zbukut zemra që ty të plotësojnë një dëshirë 100%. Prandaj, nëse kë motrat mundohet që më kon sa so më e sjellshme me prindin e vet. Me të dy punën nën çofse e ka, me familjen. Sa so më pak tësjel probleme, tësjel tësjel të sjellë problemit, si të sjellë telaçe, në çofse është punu, në çofse është në punë, të punoj mirë, në çofse është në studimet, të studioj mirë, në çofse është në mësime, të mësoj mirë. Në çofse prind i kërkojnë punë në shtëpijes, të cilat është e lejshme me me, me me me krye, edhe zakonisht ato janë të lejshme. Ajo le t'ju del krah atyune, le t'ja plecoj kërkesat e tyre, të cilët jenë të legjitime, edhe jenë të mundshme, me sigurise kur një fmi i a plecen të gjitha dëshirat që ko mundësi një a plecu prindit, me sigurise një prind të t'ja plecoj një dëshirë, ose pak dëshira e, fmi së dhe vetë. Andaj, unë në njësim nga ajo që më të ratë jetë shumë e sjershme, jet shumë shumë e sjellshme. Dhe ta ta shikoj prindin e vet me një sy të rahmëtis. Ta shikoj në atë aspekt që ai ende nuk i ka ardhur udhëzimi prej Allahut denjeshëm. Por kjo leta lut Allahun që Allah le ta udhzoj dhe le të merr sebepet shkoqet që të jetë sa më e sjellshme. Se më ndërmendja që kur një fëmijë është shumë i sjellshëm dhe shumë i kujdesshëm me prindin e vet, edhe prindi do të mundohet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 e kondor çdo gjë. Dhe është krijuar çdo gjë. Dhe çdo gjë në këtë botë ndodhet me vullnetin e Allahut. Nuk ka mundësi që në këtë botë ndodh diçka pa vullnetin dhe pa dëshirën dhe pa dinën e Allahut delashem. Është pa saktimin e tij. Por Allahu neve na ka në në, në dispozit, në, në dispozicion ton disa xhana. Kurse disa xhana i ka i për vetë. Ne me Allahu dhe lëshan hu në ka në të lirë në të aspektin që ne të njofë me Allahu në dhe të abesojmate. Pra të dhe Allahu i gjukon njerëzitit të në kametit. Njeni hu do të kërkoj ullëzimin e Allahot. Dhe të i merë sebepe, të i merë shkacet. Që të shpëtoj për gjenemit dhe të futën gjenet. Por Allahu dhe lëshan hu në qofë se Allahu edhin për personin në caktum. Që ai nuk është i gatshëm, por më pranun thein, Allahu nuk te ta pranon udhzim. Nuk do të të ofroj udhzimin. Kur sinë njëri, i cili është i i, i gatshëm për me pranuar udhzimin e Allahut dashanu, Allahu do të të gëzoi atij. Do të të ofroj udhzimin. Pra, fillimisht do ta kuptojmë se Allahu është i urtë dhe çdo gjë që e ban e ban me urtsinë e tij. Dhe Allahu është i drejtë. Dhe nuk i ban zullum kërkui, nuk i ban padrejt kërkui Allahu te alshanu. Pra atë ditën e kemjet, Allahu do t'ju do t'i gjykon njerëzit. Kurse në Kur'an Allahu ka thon: "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulana." Allahu thot, ne nuk ka dhë, nuk do ta dënojmë kërkënd askënd derisa ne të dërgojmë të dërguar pejgamber udhzim, hidajet. Pra Allahu na ka dërguar ve pejgamberin a.s., e ka dërguar Kur'anin, ne ka dhënë kushtet oxhllor dietar e munisit tash veten dorën ton ai se i dën më afru jeni jetit afruhet ka udhëzimi dhe me udhëzim shkon në xhenet e kështu më ro e rrezojm pyetjen e vjem thot ata të cilët kanë bër shirke dhe më pas kanë vdekur në këtë gjendje thotë ta bën që atyre t'u afalim namazin e xhenazës shirku është një gjë novë më të mëja pimkate më të mëja nuk më ka ti vetëm të s'i nuk i falë Allahu ditën e Kiametit. Ëm. Pra, një njeri i cili ka bën ka bën shirq. Dhe është mushrik, atij do bon, mund nuk i falet namazi i xhanazës. Edhe nëse i falet, nuk i bën xhair. Nuk i bën dobi. Po. Prandaj Muhamedi alayhi salatu vesselam ë është lutur për Ebu Talibin. Ose Ibrahim alayhis salam os lut fillimisht për prindërit e tij. Derisa Allahu te Allaahu e ka ndaluar që të lutet për ta. E për më ranë që pejgamberi alayhis salam e ka aprëntuar Ebu Talibit para se me vdesë të thonë do të lutna për ty derisa të ndalohem. Edhe lut derisa Allahu e ka ndaluar domthonë Muhammedin alayhis salam që lutet për Ebu Talibin pasojam se per e i përhëshëm në jehenam përveç se Allahu e ka pranuar që lutjen e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam duaën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam çë bota lihet në në në një në një shkallë më ult të të të të, të, të, të njesësisë së jehenamit. Prandaj ai i cili vdes si pabesimtar, si mushrik, nuk i falet namazi i xenazës dhe nuk kemi obligim që të falmi namazën e xhenazës ndaj tij. Por edhe nëse e falmi, nuk i bën dobi, nuk i bën xhair. Sepse na fal, dihet se namazi i xhenazës i falet muslimanit, i falet besimtarit. Namazi i xhenazës është një lutje, një dua që bëhet për të vdekurin. Por aty Muhamedi alayhis salam ka pranut vërtet nda ka porositë që ne e kujtojmë dua për të vdekurin, të bëjmë dua, të bëjmë dua e sinqertë, të bëjmë dua me sinqeritet më të lartë. Pat, pastaj, Mohamed e sam në ka lajmëru që në qofëse nj një muslimani, një besimtari, ja falin gjenazën 14 njerës e ma shumë të cilët nuk i bëjnë shirkë Allahot dhe leshanu, dhe t'i bëjnë dobi duaj e tyre për atë të vdekurin. Të mënë, namazin gjenazës bëjtë për t'i bëjnë mirë të vdekurit. Në qofëse, aj, është pa besimtari, është më shrekë, nuk i bëjnë dobi. Allah, ju shparblef, për vetja e radhës ës Thot, a bën që surja el -kef, e lkef gjatë ditës e gjumat të lezojtë edhe pas namazit gjumat, sa, po, ja? e gjumatës, apo jo? Surja të lkef është një, një surë interesante që e, i thiri muslimanët që të lezojnë, së pakur njëherë një aftë të lezojnë edhe ata të cilët se kuptojnë le të lezojnë edhe për këthimin, sëpse Allahu dhe lëshanë hu për mes Muhammedin të lejë salamë, në ka përësi që të lezojmë këtë sure, që të marmim mësime të shumëta preksaj sure. Së të qëfët Muhammed Al-Esamë një hadith, ka thënë se aj i si le le lezojmë surë të lkefë në titën e gjumas, Allahu dhe lëshanu dhe të bëj ati dritë, dhe, dhe të shëndrit atjavë prej gjumas dhe rinë gjumas në tjetër. E pas taj kuha e lezimit të surë të lkefë është prej mëngjezit e dheri në namazin e gjumaz. Mirë po pasi që namazin gjumaz falët në kohën e drejkës. Dhe kohën e, e, e drejkës është prej kur hën kohën e drejkës e derin që të hën kohën e kjindis, a thërë dëmëhon, a i cili nuk ka mund me lezu suret u rkef para namazin të gjumaz, ka kohë që ta lezan dhe i risat të hy kohën e kjindis. Pra, a i cili s'ka mund me, me, me, me lezu suret u rkef para namazin të gjumaz, e lezon pas namazit të xhumas dhe ka kohë deri në hyjjen e namazit të ikindis. A t'her hodhë ndërruar kemi edhe një pyetje për përmbyllje do të thoja më përgjigjja nga ana juaj për pjesën e parë të këtij emisioni dhe pyetja është kjo. Çfarë thotë jan obligimet në ketubat për një grua e cila ka abortuar në javën e 12 thotë në kundërshtim me dispozitat islame? Kam dëgjuar se duhet të agjëroj 60 ditë, por kam dëgjuar edhe një version tjetër që thotë se duhet të mbaj për 30 ditë 30 të varfër. Cili është mendimi për këtë çështje duke marrë parasysh edhe faktin që kjo krua është pendouar sinqerisht për gabimin që ka bër. Tash i thotë duhet të pendohet para sinqerisht dhe këtë kompetencë t'ia drejsoj vetëm Allahut apo duhet mëret edhe me njerëzit në mënyrë që ndoshta kjo është edhe mëyra dur për të falur vetë vetën e gabimit që ai ka bër në mesajin në këtë qendë një obligim tjetër përveç se të pendohet Allahu te lëshuanu kjo grua dha shumë gra domthon se bon, ato punë aportojnë bëjmë katë të maja bën gjuna të maja diçën në islam kë gjunaçi është çji për ka gjunaçën të mdhallaja dhe për gjunave të mdhallaja është vrasja e njeriut ai fëmij edhe pse është në fillim të jetës së tij edhe pse është në mbarku nënës së tij Ai është nefs. Ai është person. Ai është shpirt. Dhe vrasja e tij ka një gjunaht të madh, ka një mëkat të madh te Allahu dhe në shano. Këtë grua fillimisht le ta falënderoj Allahun që Allah i ja ka mësua asaj çaja të vëndoset. E pastaj le të vazhdojmë në pendimin e saj deri në momentin e vdekjes. Sepse në Islam është një rregull që veprat bëhen te Allahu, por duhet të dije, duhet të mundohemi ne çë veprat e bëjmë sa më mirë që të pranohen te Allahu. Prartë Ibrahimu alayhis salam me djalin e tij Ismailin, çapën e ka ndërtu. Aqovë përmatmallen e këtijë dhunjo, se me ndërtu çapën, e ka ndërtu çapën dhe ka thonë, "Rabbana taqabbal minna innaka antas-samiul-alim." Pas e ka ndërtu çapën, i ka thonë, "O oh, Allah, na e prano neve këtë vepër." Andaj kjo grua e ka obligim çdo vajzëmi pendimin e saj. Deri ditën e vdekjes, në momentin e vdekjes, të pendohet atallaahu delaçanu sinqerisht. Dhe lëshanhu, edhe normalisht ti di ato kushtet e pendimit, ja ana pyetën është që gjithmonë ti të jete penduar për keqë, këtë për këtë. Gjithmonë ti vjen keq këtë pendim ta vajpër hatën ta allaahu delaçanu. Edhe të vendos që më kurrë mos o përsërit, që që më katë shpim katëve të mëdhaj. Andaj nuk di që kanë ndonë kompenzim tjetër, përveç se sinqerisht të pendohet tek Allahu në lëshanu dhe të mundohet të bëjë vepra sa më shumë të mira. Kjo është diçka shtesë, domethënë që është preferueshme që të bëjnë sa më shumë vepra të mira që Allahu te lëshanu të të të, të arrish ë swopën, shpërblimin në ditën e Kiametit. Mirëhaxha Faruk, Allah ju shpërbleft këto ishin pyetje të sa i përket pjesës së parë të këtij takimi, siç edhe paralajmërova më herët, tani është kohë kur ne do të shpotejmë për pak çaste, sigurisht do rikthehemi për të marrë përgjigje edhe në pyetjet e radhës të ndëruar të rishku, si që edhe kuptuat, këtu pëndahemi për pak qaste, vazhdojnë edhe me të i shoqërimi me ne, rikëta jemi pas pak. Sëremu alikum të ndëruar të rishikues, ju farim nërëj që façtoni edhe me te i shosherimin me emisionin duke kërkuar përgjitjen Ne rikëthejemi këtu për të façduar me pjesën e dy të këtitë emisioni Ndërkohë për e tja radhës hoqë bjen nga një të rishikues tjetër Në fakt nga një të rishikues e cila thot euh, kam këte problem Kur kam vend thot mbulli esen e kam pasur të të, të Një prision të papam do të thajnë nga baba im dhe kështu ai arriti deri në këtapi që më detyron në një farformë që para djemëve të vllait të tij saktësisht para djemëve të haxhit unë të ekspozohem kështu si një vajz normale sipas ti thotë ja kam lejuar edhe këto gjë vetvetesim e pavarësisht se i shmangem thotë takimet me të ndonjëherë mbihet çertumin po nuk do të, të dal në prezencën e tyre edhe pa mbulesë ajo çfarunë pyet thotë a është djuna i madh dhe si çendron kjo punë me shariatin Falënderim Allahun te Lëshuanu te ka më ka bërë të mundosh kësaj motre që ta vendoi Shamin. Ëh dhe i lutem Allahun te Lëshuanu që t'i lejoj rrethonat që ajo të vazhdojë me Shamin. Unë kisha këshillu fillimisht të gjithë motrat, të cilat ende nuk kanë nuk e kanë menduar sa mirë që ta vendojnë atë. Mirë po ta vendojnë atë pasi që të konsultohen me dikon për njerëzve që kanë provojnë në këtë fushë, dhe pasi që të, të bëjnë disa para pregaditje për e, familjet e tyre. Sepse është ma problem që ofse ajo e ka vendu shamin edhe pas taj detyruot me hjek. Unë thëmë që të bëjnë pregaditje edhe që kanë në mënyrë të përshkallzume të pregaditit dhe një, një ditë ku ta vëndoj atë, ta mbaj edhe mos të hjek. Qëllimi një Obligim i kësoj motre është që të mbaj shamin. Dhe në shëriat është regulli që kur Allahu dhe në nëshanu ka dhenë një urdër, do të kryo të ajë urdër dhe në mështë të lëshuhë të pe në përhatër e, e, e kryesave. Kë motër do të vazhdoj të mbaj shamin dhe shëriatik ishtë kjo nuk do të delë paradenëve të ajalare pa shamin por mund të, por duhet të munduhet që të gjendet, të mshifet prej tyre sa sa të mundet dhe të munduhet që ta bind prindin e saj që ta mbajë amin. Edhem, edhe nëpërgjithësi që marrë, më duket që kjo motër të jetë sa më e kujdesshme, sa më e sjashtme në punët e saj, në obligimet e saj, në mësimet e saj, në studimet e saj. Kështu që kur që prindi i jetë i kënaqur me te në obligimet tjera dhe dhe tyra tjera, atër me sigurise, për një, dhe tja falë edhe dhe të lejoj me lejën Allahot gjërleshanu, duke mësë haruar që të bajnë duatë Allahot dhe në shumë që Allahot tja lesoj asaj dhe të auzoj prindin asaj. Pa, Allah ju shpërpleft, ndërko për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë në islam nuk lidhen shumë punë me vjet. Po. Por lidhen me popullitet. Domthon kur vajza edhe djali kur thynë mbyluk, si thonë ne, në moshën e madhore. Fillimisht Muhamedi alayhis salam i ka porosit muslimanët që tuamsojm fëmijët e tyre namazin kur i kanë 7 vjet. Po. E pastaj deri në moshën 10 vjet të trajnohen. Për moshën 10 vjet e më shumë edhe të detyruhën një farmënyre, që pasi, pas tri vjeti eksperiment edhe mësim e trainim, prej moshës dhe tjeqare edhe të detyruhën fëmija që ta falin në mazin. Kurse fëmija e ka obligim që ta falin në mazin, prej kohës kur hynë moshën madhore. Dijen, dëmëthëm, ato shenjet me të cilat një femën hynë në moshën madhore. Prej momentit kur aja hynë në moshën madhore, e ka obligim me falë namazin. Kurse dherin atë kohë, dhe më thonën, obliguot për prendve, që ta falë namazin. Por nuk ka mkat, nuk ka gjuna. A për i moment të që një moshën madhore, obliguot, pe, pe, e ka farz, pe Allahot dërnëshan hu, dhe në qësë se falë, dhe më thonën, ka mkatë. Atër hoqin dëruar pyëtja rra dhe se është kjo, thot një të lishikos, sa vide jetoj Muhammedi a.s. dhe afdica i, apo u helmuat, dhe thot afdici nga helmimi, sepse kam dëjuar një hoq që thot diqka, por realisht nuk e kam kuptuar mirë, në është helmuar, apo jo. Pra, me thoni këtë gje është helmuar, dhe a ka vdekur si pasoj e helmimit, apo jo? Eh, Muhammedi a.s. ka jetuar 63 vite hënore. 63 vite hënore, ka njën me e kë, pastaj të mngul në Medinë dhe ka vdekë në Medinë Muhamedi alayhi sallatu wasalam çështë elmit është, është vërtet se Muhamedi s. është helmuar në Khayber don kur Muhamedi s. ka shkuar në Khayber don që futet atje e kanë prit Muhamedit alayhi salam 30 dhe kanë dëshmën kurth Muhamedit alayhi salam dhe nëna pikurthave pish shumë që janë mohuhet Muhamedit alayhi salam kanë E kanë helmu Muhammedin (s.a.w) e kanë helmu ushtimin. Treguoa të them se Muhammedin (s.a.w) kur ata e kanë pritur si musafir, ja kanë monti drejt. E kanë kan pyet dikon pe sahabëve se cilën pjesë të mishit e han Muhammed (s.a.w) më shumë. Kur ti prehet një çip, një një një një një di devlën, diçka, cilën pjesë të mishit e han më shumë? Cilla i pëlqen më shumë? I kanë tregu sahabët se Muhammed (s.a.w) zakonisht han mishin e kufshës. Dhe kështu që ajo gjallëborsa e pergadica E ka marr at kush të asoj dela apo çka ka qenë tetmishi, e ka pregaditur mirë, e ka pjekur mirë dhe e ka helmos. Dhe ja ka servu Muhamedit alayhi salatu wa salam. Nat nat na, na, ulen at drek, ka hëngur ndëjëni pi sahabeve ishte ka vdek. Ka hëngur Muhamedi alayhi salam. Por Muhamedi alayhi salam e ka lut Allahu dellashan. Ktu do të, të ndëlidha me atë se çdo gjë që në botë ndodh me caktimin e Allahut. Dhe Edhe helmit, fëqin e helmimit, jajep Allahu dhe lëshanu. Pra të edhe barit, fëqin e shërimit, jajep Allahu dhe lëshanu. Pra të shumë pacient përdorin një barit njëjt, diku i banë hajrë, diku i si banë hajrë. Të monë, fëqin e shërimit, barit, jajep Allahu dhe lëshanu. Edhe fëqin e helmimit, helmit, jajep Allahu dhe lëshanu. Pra të, a i helm, kanë diku u tekë tek ai shoku tek sahabiu i pejgamberit peng, aleselem kurse skan diku tek muhamedi aleselem mirpo kan ard disa transmetime kan ard disa transmetime qe ne ne smundjen e vdekjes te pejgamberit aleselem e ka permend pejgamberi aleselem ka thon pe ndihmjen e helmimit pra te disa prej disa prej e, historianve qe kan shkruq per vdekjen e pejgamberit aleselem kan thon se ka vdes pejgamberi aleselem prej ati helmi Kur Muhamedi, asem, nuk ka vdekje ti atë Helmit, sa i me pas vdekpi Helmit, kishte vdek atëher kur e ka humbur uh, ushqimin. Por Muhamedi, asem, ka vdek vdekje natyrore, natyrale e ka ard e gjelë për Allahut dhe neshahun. Ktu mund ta theksoj shkurtimisht se Allahu i ka veçu pejgamberët për njerëzve të tjerë. Me më shumë gjona, njëna pitu në është kur i ka, ka ardë e xheli, kur ka ardë momenti i vdekjes, pejgamberët kanë pas drejt të zëdhin në mes asaj që të vdesin atë moment ose te jetojnë magjat. Pra atë transmetuat prej Ayesha radhiyallahu anha, thot momentu te fundit te jetes pejgamberit alayhis salam, e kum dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thon belir rafiq alaa. Kjo është përgjigje që kur meleku i vdekës e ka pyet Muhamedit alayhis salam, apo do të më vdes, apo do të më vazhdoj në jetë, ka thon belir rafiq alaa. Jo jo, pe dushë shërijen e Allahut dhe le të shan do të shkojte te Allahu subhanahu wa ta'ala. Atëherë për të përmbyllur këtë emision, pra për këtë mbrëmje, elezojmë dhe pyetje në fundet dhe i përgjizin i padjushim ju, është kjo pyetja, alejot pra a, dy tërinje të cilët duhen të martohen pra të bashkohen paleje në prinderve. Në qoftë se ndodhë që, faktikisht ndodhë dhe dhe shpesherë që janë mos pajtimet dhe mes prinderve rëthasaj për sgjetjes dhe thëja se, E, qoftë nga nga, e djali qoftë nga nga, e vajzës dhe e këtër rastë, në qoftë se të dyhtë jam besimtare, a e kanë të lejuar bashkimin, apo jo? Sh, kjo piti do në pak në... Trajtim. Në pak të tërgjitje. Pa. Në trajtim. Që që, fillim ish do të bindën të gjithë njerëzit. Pa. Si të mos të rritë. Që nuk ka prind i cili ja kujten të keqen fëmijës dhe të vetë. Pa. Por gjithë morën prindë e ka e presionin se fëmia po gabon. Se fëmia po devion, se fëmia po bën diçka e cila do ti do ti hakmirret më vonë. Gjithmonë kjo është në ndërdijen e e prindve që fëmia po gabon. Po. E sidoqoftë, domodin kjo është për vajzat e tyre. Fatalisht. Muhamedi ashem qethon la nikaha illa bi waliyin wa shahidi adil. Nuk ka një qah, nuk ka kurorëzim, legjitim, pa lejen e prindit ose të kujdestarit të vajzës dhe dy dëshmitarë të drejtë. Kjo është kështu. Tash, në që ose ta dy persona, a i djale dhe a i vajzë, jenë njeftu në shkollë, në rrungë, kujti qka? Në mnyrat të drejshme. Në mnyrat të drejshme. Nuk mund të në bëjnë martesën e tyre legitime pa lejen e prindit ose të kujdistarit të vajzës. Sepse, të ashtë mund të njënë pytja, po, pse vëshë vajzës? Sepse vajzëa në zirët për shpijës. Edhe shkon të djali. Qo se djali jakëten shpijënë që fatkesësht të knerë viteve të fundit po ndodhën shumë të ndarje, atër në qo se vajzëa del pa lejen e prindit edhe shkon të i dashur i saj, e pastaj kë i dashur i saj, i jakëthen shminen, ku komëshku kjo? Pra të, është edhe diska tjetër, që vajzat jenë gjithmon prej e meshkujve. Pa e në nëshmu asë kënd, asë meshkët, pa e në as nëllërsu. Mirë për zakonisht, vajzat jenë prej e meshkujve. Kështë që, përbës mëra, vajzat prej e meshkojve, Allahu dhe lëshan hu ka bërë që femëna mësë të merë atë vendim të martesës pa lejen e prindim. Të ke fundit, kjo është në atërshme, një, një, një kretar shteti ka njështë të sëritin dhimojnë në marin e vendim, va po? I ka këshiltartë. Pse vajza mësë të këtë prindin e vetë këshiltartë? Pastaj, në qofë se ata me të vërtit, duhen sincerisht. Ka mundë si të bënë kompromise, ka mundë si të bënë këshillime, të, bon, të vjenë dheri të këni akt legjitim që të pajtu gëndu familet. Po. Të mënë, bon, fej islame është aje cëla gjithmonë i, i paraprinë proceseve. Po, në më njërë që familet e njën edhe të përshtatë. Të mënë, bon, që, qësht, qështja, qështja e martesis është një qështja e shajt në islam. Po. Nuk është që të martuar në të më qëta dy persona çaj djalit çaj vajz çaj vajz po qëllimi është që të bashkohen dy familje sepse ne themi kështu themi po përzihen familjet tash familja e djalit do të mëshkojë te familja e chikës familja e chikës do të shkojë te familja e djalit do të thotë do ato dy familje të të, të bashkohen të nivhen të miqësohen kjo është qëllimi pastaj ato dy kur po martohen po martohën duke shpesu se kanë me bojnë një jetë matë mirë. Edhe njeri kur martohët, gëzuhë ata po. Pra të dhe Muhammed thon, e se më ka thonë, e elinu e nikahë, dhe më thonë, shpalën e një qajën, banjë darësën, gëzohën e. Në qovë se ata duhe bojnë një martesë, pa lejën e familjeve tyre, ata së po bojnë gëzim, po bojnë një në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n është era e dhe vërtetë që shpesh herë populli jonë shqiptar janë vrapër për këtë çështje. Po këtë çështje kanë rënë gjak. Për atë të von Allahu te leshanohu me Khabrosit dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam, çka të ç kë kundim jetosur për ata dy persona mos bëhat çka ne shko. Mos bëhat në rrug, mos bëhat pa u mendu, mos bëhat pa u pregadit, mos bëhat pa u analizu për atë dhon Kirkuk e Përgjigja dhe miratimi prej sidomos prej anës së vajzës sepse ajo është e dëmtuar më shumë sepse ajo është e cila e, pelen prindin, pelen babën, pelen nënën, pelen familen, pelen shtëpinë. Po çka më shumë tek burri. E tash, domthon, kjo gjithë kjo punë, gjithë kë, pun, kë sacrifici Ja vlen që të bëhat me një konsultë. Ja vlen që ç ç që, që të mendohet mirë. Jo sot po marr nesër po na ose nesër e, po po po mlen, ose po vlen. Për atë do të, të thashë Islami, feja islame, e Islamit, rregullat e Shariatit gjithmonë ju paraprin proceseve. E sidoqoftë, ju paraprin, do të thonë i mundohen më ndaluh të lashët të problemeve. Dhe për këtë do të thonë ata dy Edhe nëse një ftuhen në rrugë të ndryshme, nuk do ta nuk do të nuk do të marrin vendim pa lejen e prindit të vajzës ose kujdestar të saj. Dhe do të di se çdo afrim i tyre fizik ose do jo fizik që bëhet, është ilegal, jo legjitim, edhe është nkat, është gjunah dhe është çu chu në çu në shariat, është zina edhe në qofës ajo, qofës a ta përshëndetën e, me gojëse, me dorëse, dhe mëndë, gjitha ajo, mjen, në, në, në, në pjesën e zinasë, sa ojë takon që sotë për nga mesëm, edhe sygjëri ban zina, dhe dora ban zina. Po. Mira, të erë ne me këte përgjithje dhe për mbyllim këte emision, juve Allah, ju shpërble, për gjitha përgjithje. Allah, ju shpërble, ju shpërble, ju shpërble, ju shpërble. Të ndëruar të lish Lem ta kem për javën që do të vjenë, dhe i retëher ju lenet për kujtjeset e Allahot. E salemu alaikum, bashka miru ta kofshem.